סמכוני בעשישות, רפדוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני. שמאלו תחת לראשי, וימינו תחבקני. השבעתי אתכם, בנות ירושלים, בצבאות או בעילות השדה, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. כל דודי, הנה זה בא, מדלג על ההרים,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 נשמע בארצנו, התאנה חנתה פגה, והגפנים סמדר נתנו ריח. קומי לך רעייתי יפתי, ולכי לך. יונתי בכגבי הסלע, בסתר המדרגה, הראיני את מראייך, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב, ומראיך נבה. אחזו לנו שועלים, שועלים קטנים, מחבלים קרמים, וכרמנו סמדר, דודי לי ואני לו הרועה בשושנים, עד שיפוח היום <אח> ונסו הצללים, סוב דמה לך דודי לצבי או לעופר האיילים על הרי ותר.